اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد عبرت محمد جل سبحانه وتعالى ناكم تكرهم انتمؤت محمد صلى الله عليه وسلم ketika darasa alaw ibn taala ka qaul al muallif wa min ayatihi al layl wan naar wash shams wal qamar wa arduna اما بينهما والدليل قول تعالى من اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله اكشير شي في قوله وكل هذه من آيات الله الداله على كمال القدره انا اسمع ونوتي هيا ان كات سبحانه وتعالى kwa ukamilifu wa kudra zake wa kamal alhikma na ukamilifu wa hikma zake Wakamali rahma na ukamilifu wa rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala fash ayatun min ayati Allahi azza wa jalla jua katika alama zake Allah subhanahu wa ta'ala likauniha tasiru sayran muntaziman badeean mundu khalaqa Allahu azza wa jalla kwa sababu inafanya inakuwa nyoku kutembea au kuenda mbele kwa nidhamu iliyopangwa nayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kutoka aombe Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ila ay'dhan Allah Ta'ala bi kharabil alam baka Allah Subhanahu wa Ta'ala haribiki fa ya tasiru limustaqrilla kama ta'ala shamsu mbele Allah Subhanahu wa vile namna vile وهي من ايات الله تعالى بحجمها واثارها في Allah علاماتك الله سبحانه وتعالى كعكubwa اللي unaojua wa athariha na athari zake amma hajmu fa azimun kabir Ama upande wa mumbile yake ni kubwa sana wa min athariha na katika alama zake au athari zake fama yahsul minna minal manafi' tunapata kuwa, unapata manufaa lilajsami kwa sababu mimi napata kwa jua na ini, kwa jua vipi mthalan ukiwa mwenye kutawazo utakuta jua inafanya inakuwa nguo ukianika jua inafanya yani jua inakausha zile nguo na kadhalika wal na vile, vile na miti kwa sababu miti uko na najua wal anhar na vile vile mito kwa wal bihar na vile, vile bahari wagari, dhalika, na zingine itha ila ukiangalia kwa jua hadi aya alazimma hii alama ambone kubwa mamaza na umbali ambone ulioko kati ya sisi na jua umbali ulioko laki tunatuchuma sisi eh na madhariikasema najidu hararata laki sisi tunapata ule wake ule eh hadi harara mkubwa fuma nzuru anasasa shia vile angalia madha yahduthu kila katika ule mwangazo unaotoka mkubwa allati yahsulu min ambao inapatikana tawfiri kathira akuwa, inakuwa kutoka mahali za watu fa inannasa sinna sanasema watu katika mchana an kulli idaa na ule mwangazo wanatoka nda kazini nafanya kazi anatafuta pesa kwa sababu kuna wa منها مصالح كبيره للناس فبالفيله كنا نapatkan maslaha nyingi ambazo ni kubwa kwa watu min amwali fayana kwenye mali za au mali za kutoka ويوعد alama ambazo sisi illa kwa uchati ndani ndaniها كذلك القمر بالذي nyingine علام min ayati الله haythu qaddarahu manazila kulli laylatin manzila vile vile ambapo Allah subhanahu wa taala alikwenye vile vile mwezi aliupangia alikwenye fanya kuupangia na akasema walqamara qaddarnahu manazil Allah subhanahu wa taala huwa yabdu mdogo thumma kuburu ruwidan ruwidan kisha inakuwa kubwa pole pole pole pole hata yakmila mpaka ifarani kunye kutimia thumma yaudu lanaqs kisha vile vile inarudi inakuwa kupungua sasa ikiwa kumi kwa kubwa kisha inafani inarudi inakuwa kunye kupungua huwa ishbihul insani inafana na mwanadamu anna katika katika ثم la yazalu yatarakka min quwwatin ila quwwa anakuwa kwa kwa nguvu juu nguvu hata yaude ila udhuf مرة mpaka anarudi anakuwa baifu kwa sababu mwanadamu anapozelea anakuwa tu ni anakuwa baadaye anakuwa damu baadaye anakuwa kipande cha, cha kutafunika baadaye hivyo mpaka, mpaka kuja tena anakuwa mzee anadhuufika anakuwa nguvu zinafanyani zinakisha mwanadamu anavyokuwa Hasabata barakallahu ahsanul khaliqin amatukuka Allah subhanahu wa ta'ala ahsanul khaliqin ambao yeye mwenye kuumba vizuri wa dalilala anan ya kuwa usiku na mchana wa shams wal qamar na jua na mwezi min ayati llay azza wa jal katika alama zake Allah subhanahu wa ta'ala qawluhu ta'ala wa min ayatihi katika Allah subhanahu wa ta'ala usiku ayminu alaamati albayni almubayyinah katika alama mabuz zikwa zana zabainisha limadluliha bi dalili zake alaylu wan nahar usku mchana fi dhatihima wa katika na ikhtilafu wama allah allah subhanahu wa ta'ala wa hali hali wa na mwezi fi dhatihihi wa sayrihihi bila inavyoenda mbele nazo kwa zati yake vivile wa mtidhamihi na nizamu iliyowekwa Nidhamu iliyowekwa katika jua na mwezi wa maya bidhalika na kinachopatikana mimu masalihil katika maslah au katika mazuri ya waja Wadafi daf'i na kuondoa mabaya بل بل وقال الشيخ رحمه الله بل بل الشيخ اكسم ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش لكم اقتجه ايه هي يخلل النهار قال شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله كيف تفسير ايه انسم وقولوا اي من الأدلة بل بل على أن الله يقول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات يق ويكوم بالبينغ والارض قوله تعالى قال لك الله انقصما الذي خلق السماوات والارض عمبل اليومين والسماء والارض الايه وفي من آيات الله هي علامه لكم على ذلك الله سبحانه وتعالى اولا وقبل أن الله خلق هذه المخلوقات العظمه في, في سته ايام يقول الله سبحانه وتعالى هذه اليومه الكبوه هذه ايامها بسو سته ام باليومين والسماء والارض ولو شاء لخلقها بلحظه ولكنه rubuta bil musabbibat biasbab na kam la kuumba bilahdha kwa sekunde au kwa majakika walakinahu rabata almusabbibat kufunga kwa sababu ambazo Allah subhanahu ta'ala na hikma zake thaniyan ya pili inastawa ala al'arsh yaqul Allah subhana wa ta'ala amistawi juu al'arsh yake utafulizwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arshi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yi kirichake cha ni arshi e ay ala alayhi juu ambapo juu ambapo na hii kama yaliku bi wa 'azamati bila ambapo inavo Allah subhanahu wa ta'ala wa yani wa sultan hii ni nini kamal almulk yakwa kamilifu Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake Naam 303 annahu yukhshi al-layla an badili usiku kwa mchana ayaj'al al-layla gisha'a an-nahar anaweza kujalia kuwa Ay, ya kuwa, ghi, leila nahari, ya kuwa usiku unafunika mchana ayghata allahu inakuwa ni kifiniko chake fa kama vile mf mfano wa nguo yasdulu an-dhau in-nahar fa yughatti nafanya inatoka katika nini katika mwangazo wa mtihakisho anafanya inakuonye kuufinika na amrabi anne anahu ja'ala ash-shamsa wal-qamar yakuna li-jalia mwezi na jua wan na vile vile nyota mudallilat bi amrihi sultanu sultanihi yakun yujadalisha kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa li ibad kwa ya Allah subhanahu wa ta'ala khamisana 5 umumu mulkihi wa sultani ukamilifu wa umiliki Allah subhanahu wa ta'ala sultani na ukamilifu wa ufalme wake haitukaana lahu alkhlq walam tunafani allah subhanahu wa ta'ala la li sadisan ya rububiyatihi kullihim umoja au ukusanyiko wa allah subhanahu wa ta'ala kwa wajawake wote kullihim kwa inshallah bakuenye kuendelea kama kama hamna kufunga taala wa